Bé, molt bona nit. Anem a donar inici de la sessió ordinària del ple de la Corporació amb el primer punt de l'hora del dia, que és examen i aprovació si s'escau de l'acte del ple del dia 4 de setembre de 2009. Hi ha alguna qüestió per part d'iniciativa, per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel. Bona nit a tothom, en primer lloc. Aviam, a la, a la pàgina número 29... Parlem d'una instància entrada el en 27 d'agost on em demanàvem posar el nom de Guillem Agulló no Ferran Agulló Pàgina 29, cinquè paràgraf La frase comença dient l'altra instància fou del 27 d'agost Ai, estem a la del 4 de setembre Perdó, perdó, perdó Perdó, perdó. Doncs, una, sí del 4 de setembre. Sí. No, també era de l'altre, res. Molt bé Per part d'Esquerra republicana, ens no? doncs procederíem a la votació, vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Ens doncs queda aprovat per 11 vots a favor, eh, cap en contra i una abstenció. I passem al següent punt d'olò del dia, que és examen i aprovació si s'escau de l'acta del ple del dia 9 d'octubre de 2009. Alguna qüestió per part d'iniciativa? Per part de la CUP? Sí. sí. Aviam, a la pàstina 29, el quart paràgraf, el cinquè, segons com es vegi, l'altra instància fou del 27 d'agost, on es demanava posar el nom de Guillem Agulló. I, sí? i després a la pàgina 2 justament la intervenció que vam fer nosaltres va ser eh, finalitzant la intervenció vam dir que la CUP no aprovaríem documents oficials que no estiguessin correctament redactats i com que creiem que no s'ha avançat massa en aquesta línia doncs per això ens hem abstingut en la votació de la primer acta i ho farem de la mateixa manera en la segona Alguna intervenció per part del grup socialista o per part d'Esquerra Republicana? No? Procediríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció. I passem al següent punt de l'hora del dia que és proposta d'aprovació d'un contracte de préstec com el banc Bilbao-Vizcaya-Argentària. Senyor secretari... de Prestet a favor del Banco de Bilbao-Vizcaya Argentaria para ser la mejor oferta económica presentada. La Comisión Informativa de Hicienda, Gobernación y Régimen Interior propone a la Junta de Gobierno la adopción de los siguientes acords. Primero, aprobar, aprobar las siguientes condiciones financieras del Prestet. Tipos de interés Euríbal Timestral más U 20%. Termini 15 años, incluso U de carencia. Comisión de Obertura... 10% Comisión de cancelación 0% Garantía participación en los tributos del Estado Segon, aprobar el contrato de préste por un import de 1.091.142 euros al el Banco Bilbao-Vizcaya-Argentaria que per financiar parcialmente las inversiones del ejercicio 2009 y facultar al señor alcalde presidente por la asignatura de todos los documentos necesarios para la ejecución de los anteriores acords Senyor Serra Malera sí, bé, Bona nit Avui el que portem al ple no és res més que, que per seguir executant o perseguir seguir en el, el, el, el, el dia a dia doncs, del, del pressupost vigent del, del 2009 el, una proposta de, de sol·licitud de préstec a l'entitat BBVA per un import de 1.091.000 euros eh, doncs com deia per, per, per acabar de, de, de fer front a totes les les partides o tots els aspectes que estaven pressupostats en aquest exercici. Uh, aquesta xifra d'un milió 91.000 euros és, és inferior a la que és a, dir, a la que estaria inicialment pressupostada sumant-hi també el préstec que ja es va demanar doncs, a, a mitjans d'any per fer front també a tot aquest tipus d'inversions i situa l'endeutament viu, del deute viu de l'Ajuntament de, de Cellent en un, un 71-80% que és... Uh, inferior com deien bé el al 110% que, que tutela financera ens ens permet. A nivell de condicions bancàries ja ho portem fent doncs durant d'aquesta legislatura, calava que hem de fer un préstec es, es fa una mica com de, de subasta, no? Es demanen Eh, condicions a les entitats financeres del poble i les que s'apunten doncs, són, són les que valorem. En aquest cas ens ha semblat que les condicions del BBVA eren les més favorables, ens permeten eh, fer front a aquest finançament a 14 anys eh, amunt de carència o un tipus d'interès d'Euríbor trimestral més, més 1.20 de, de diferencial. L'altra proposta que també era positiva era la, la Banc Sabadell Atlàntic. El que passa és que Eh, només ens ho permetíem fer fins a 10 anys i entenem que, que de cara els propers anys que vindran i per reduir també tot el que és la despesa o, o sigui la despesa que deixin corrent del, del dia a dia pre, pre, o si sigui, preferim allargar 3, 4, 5 anys el, el termini d'amortització de, del préstec i reduir les quotes mensuals per tenir també més, més liquidesa mensual i poder fer frentons a les qüestions que es vagin, que es vagin presentant i bé, tampoc no sé, és un aspecte jo crec que bastant, bastant tècnic perquè hi és una qüestió que estava pressupostada i el pressupost es va aprovar i per tant demanem el vot favorable de la resta de companys, gràcies Vull intervenció per part d'iniciativa senyor Najosa. Sí, bona nit tothom Bé la, la qüestió financera dels ajuntaments eh, és normal que es demanin préstams que es facin els comptes que corresponguin i en realitat el, en tots els ajuntaments doncs, hi ha una situació econòmica complexa per, per la falta d'ingressos que, que tenim tots. No és perquè aquest ajuntament estigui governant per convergència, hi ha pressions en diferents, de diferents estaments perquè els ajuntaments tenim dificultats financeres, però bueno, suposo que aquest preix també al ple perquè supera el 10% dels recursos ordinaris que van ser aquelles atribucions que, que vam treure a la Junta de Govern als grups polítics perquè d'altra manera si no hagués sigut d'aquesta manera que se'n recorda en vostès al públic que vam fer aquí una moció per treure atribucions a la Junta de Govern i com que és, això és d'un milió i pico d'euros doncs l'equip de govern està forçat Degut a la gestió que van fer els grups de l'oposició a portar aquest tema al ple bé, dit això eh, voldria dir una mica una cosa molt simple doncs, perquè la ciutadania doncs, tingui una mica de reflexió sobre el tema hi ha uns indicadors financers i patrimonials i és una mica significatiu de suposem que la Casa de la Vila és una comunitat veïnal on els veïns doncs paguem impostos i es desenvolupa una activitat econòmica per, per, per serveis, per entitats, per subvencions etc etc i que l'equip de govern administra aquests recursos doncs eh, l'endeutament que tenim cada veí del poble en aquesta casa que és nostra i és la casa de la comunitat saientina eh, per, per habitants tenim aproximadament no diria números, números exactes com uns 700 108 euros d'endeutament cada veí devem, estem endeutats en 708 euros d'endeutament de, de despesa que paguem cada veí en el conjunt d'aquest global de diners això està dividit en el conjunt de, del global tenim que pagar la despesa a cada veí 1.300 i pico d'euros i d'inversió és el que menys fem o sigui dir, paguem una despesa de 1.300 i pico de, són documents de, passats pel, per l'Ajuntament paguem una despesa de 1.300 i pico d'euros tenim un endeutament de, de 708 euros i d'invertir puguem eh, 330 i pico d'euros per tant aquí hi ha una, una mica la idea de com està la situació de l'Ajuntament o sí, sigui, invertim molt poc, estem molt endeutats i tenim molta despesa. Una mica per una reflexió de cada persona a títol individual de, lo que, de, de, de la individualitat dels individus que formem part de la comunitat i de la casa de la vida, tenim aquesta situació a nivell de persona, com a persona. Per tant, aviam, eh, aquí hi ha una qüestió que és un préstam, s'han demanat altres préstams a través de la Junta de Govern, i bueno eh, ens demana que donem el vot favorable i com que nosaltres iniciativa no vam aprovar el pressupost i tampoc vam aprovar els comptes generals pues, jo no em vull, vull allargar més en aquest tema pues, és coherent doncs, que tampoc aprovem el préstem aquest eh? res més gràcies uh, la senyora Ana Gabriel per part de la CUP alguna intervenció si sí, el regidor, el senyor Serra Malera, deia que com que s'havia aprovat el pressupost doncs això no deixa de ser un un instrument per tirar-lo endavant doncs la CUP no va aprovar el pressupost i per tant també per coherència no aprovarem l'instrument que el permet tirar endavant uh, l'únic que jo crec que a partir d'ara cada vegada que ens adrecem a l'equip de govern en tot el que tingui a veure amb qüestions pressupostàries ho hem de fer ja sense cap mena de dubte amb el PSC perquè si això tira endavant és perquè el PSC vota pressupostos, vota els préstecs etc per tant uh, per nosaltres no és una bona notícia, no ho va ser l'aprovació d'aquest tipus de pressupost i no és una bona notícia aquest nou endaudiment i per tant el discurs l'adrecem en aquest cas als dos partits que són responsables de la situació financera de l'Ajuntament en aquest moment no votarem favorablement Alguna intervenció per part del grup socialista? Senyor Banalbens sí, bueno, Bona nit a tothom bueno, Evidentment votarem a favor pel mateix argument que han dit els dos companys de la CUP i d'Iniciativa per Catalunya Però no? bueno, Jo crec que l'interessant de tot això és saber que l'endeutament és d'un 78-80% que ha dit, que s'hauria d'ajustar i que ajustarem al final de l'any, no? I crec que la funció nostra en aquest cas, més que la funció, l'objectiu del Partit Socialista en aquest cas, és intentar que aquest endeutament, o assegurar que aquest endeutament no pugi més, no? Creiem que estem en una situació que no és molt desfavorable, els números que ha dit el senyor Hinojosa doncs, són certos, evidentment, però els hauríem de comparar una mica com estan per saber si són molt dolents, no? Nosaltres aprovarem el pressupost, perdó, aprovarem aquest crèdit. Com ha dit el senyor Hinojosa, bé el ple doncs, perquè es van treure les atribucions, la qual doncs, és una manera de, de que la ciutadania s'informi de com està la situació econòmica i com estan els crèdits i tirarem endavant doncs, amb el pressupost que ja vàrem aprovar. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana? seny Andorrà? Sí, bona nit uh, bé, ja els principals arguments ja s'han esmentat des del grup d'Esquerra també ens hem estat mirant avui en realitat el que estem fent aprovant una qüestió merament tècnica que és, el, és un crèdit uh, i aprovant les seves condicions no? uh, dint, com ha dit el regidor uh, hi havia com 6 o 7 ofertes i dintre de les ofertes doncs, també ens ha semblat que era gairebé la millor hi havia una altra que potser semblava que podia ser tan bona com aquesta però eh, bueno, entenem que en quan a crèdit és raonable. Eh? La qüestió que a nosaltres eh, no ens agrada és que estem fent un crèdit que és a 15 anys, estem cada cop fent estirant més els crèdits, no? I per tant, i a més a més és la amb un any de carència Això què significa? Que l'any que ve, l'any 2010 només es pagaran els interessos i realment el crèdit es començarà a pagar l'any 2011, o sigui, estem pagant la gestió actual es començarà a pagar pràcticament a partir de la següent legislatura. I això és una que a nosaltres doncs, no, no ens agrada. I a més a més és a 15 anys vista, o sigui, eh, és Convergència que està governant en aquests moments, però serà el govern següent que vingui, del color que sigui, el que realment acabarà pagant la gestió actual això és així sempre que es fan crèdits però clar, a mesura que ens anem acostant al final de la legislatura encara més però bueno, una altra qüestió que a nosaltres no ens agrada és que clar en aquí estem aprovant un crèdit per eh, finançar, per pagar unes inversions que es van preveure Uh, o es van dissenyar durant l'any 2008 o a finals de l'any 2008 i que s'han executat aquest any 2009 Què ha passat aquest any 2009? Que ha sigut un any molt complicat per la crisi I Nosaltres entenem que davant la, la dificultat econòmica del, del present, de l'any 2009 potser algunes d'aquestes inversions es podien no haver executat per molt que s'haguessin pressupostat o sigui, una cosa és pressupostar i una altra cosa és executar. I potser hi havia coses que no es podrien ser prescindibles. Però bé, com ho he dit al principi, el que estem discutint aquí no són les inversions, sinó una qüestió merament tècnica, que és el crèdit. I pel, pel mateix argument que s'ha dit abans, com que nosaltres vam votar en contra del pressupost, lògicament tampoc eh, podem votar favorablement eh, amb, el, amb aquest crèdit que el que fa és... Eh, dir com pagar les inversions d'aquest mateix pressupost Senyor Serra Malera. Sí, molt, molt ràpid uh, respondent al company iniciativa, les dades que, que ha donat de, de l'endeutament per habitant de 708 euros són, són exactament més que correctes però recordem que això és préstec per, per inversió i per tant uh, no, estem, no, estem, no estem entrant en, en endeutaments de, de qüestions de, de corrent no? uh, seguint amb la companya de la CUP Uh, jo entenc que cada vegada que, que vostè participa en qüestions d'aquest tipus que, que afecten doncs, potser també l'àrea més, més econòmica i financera de l'Ajuntament la, la, uh, ens llença com un repte uh, és cert que el tema del pressupost del 2010 s'està retrasant i ens un compromès en les ordenances a, a treballar-lo immediatament però també suposo que tot és conscient doncs, que hi ha certes dificultats en, en algun departament que fa que, que, que no puguem anar més de pressa però que seguim comptant amb la o amb el nostre, o nosaltres amb la seva col·laboració per poder fer front el pressupost del 2010 i, i, bueno, i seguir una mica en la línia que ja vam començar en, els, en les ordenances uh, i responent al, al company d'Esquerra de, uh, de fet nosaltres ja donàvem també compte de, bueno, i, i també hem enllaçat una mica el que comentava el Soni en Jossa uh, uh, tot i que teníem unes potestats uh, atribuïdes o delegades a la Junta de Govern es donaven compte en els plens també de les informatives de tots els préstecs que s'anaven fent per tant, sí que és cert que aquí els que ara s'ha aconseguit que tres per votació plenària però en qualsevol cas la, la, el compte ja es donava una mostra ens ho podem agafar positivament o negativament jo crec que és positiu una mostra de, de la situació econòmica de l'Ajuntament és que realment les entitats financeres han, han jugat a, a, a deixar crèdit sabem que aquests són moments en els que en els que hi ha restriccions creditícies per part de les entitats i no ens hem trobat portes tancades per dir, escolta, les dades que ens uneu, els balanços la viabilitat econòmica de l'Ajuntament ens fa por i per tant no hi entrem a jugar també pot ser que alguna oferta hagi estat a l'alça perquè no volien entrar a participar en aquest, en aquest concurs, però en qualsevol cas reps ofertes i dius, escolta, les entitats financeres són receptives per les dades que els aportes no? per tant, dius, home, doncs potser els sembla interessant entrar a, a, a participar d'aquestes inversions a nivell creditici, doncs perquè aquest ajuntament no està potser tan malament com els altres uh, què més? Bueno, bé, uh, sí, en definitiva el préstec que s'ha demanat en tot aquest exercici 2009 o que s'acabarà demanant, és inferior al que estava al pressupostat hauria pot ser més inferior però bé, les coses també han anat venint com han anat venint, s'han hagut de fer front a totes les qüestions que s'han pressupostades i que semblaven interessants des del propi equip de govern i per tant l'import que es demana juntament amb els que s'havia demanat puja a 1.600.000 euros una mica menys, 1.595.000 quan per tutela financera es teníem aprovat 2.025.000 per tant ens hem quedat per sota del que teníem eh, entre cometes, aprovat i com deia el senyor eh, Andorrà, certament ens hauríem molt més per sota però ens hem quedat en aquesta xifra. No? Bé, en qualsevol cas doncs, doncs gràcies per les moltes aportacions. Alguna altra intervenció per part d'iniciativa? Senyor Nejosa? Sí, bueno, entenc que el que diu el senyor Serramalera, que és, és un préstam per a inversió, però també ha de contar que, que també tindrem més endeudament per persones i si demanes un préstam que has de pagar, estem més endeudats. O sigui, el que pujarà en la inversió eh, també pujarà en l'endeutament. Entenc jo, vaja. Després, eh, dir-li al senyor... I això, aquest document de, de por persona, perquè la gent tingui una idea i faci una reflexió, que vivim en una comunitat que és casa nostra, la comunitat. Primer hi ha la casa particular de cada individu i cada persona, i llavors hi ha la comunitat. I en realitat, perquè la gent tingui aquesta idea, cada persona, doncs, està endeutada en el seu poble, en el seu municipi, té aquest endeutament. 700 i pico d'euros per persona. I i la despesa és mil i picu d'euros i la inversió són tres i pico d'euros tenim molta despesa, molt endeutament i poca inversió el qual vol dir que, que hi ha un gran desequilibri després eh, comentar-li al senyor Valentí que si no tinc Valentès, el seu vot és lliure i pot votar el que vulgui però em sembla que es va estenir en, el, en la votació del pressupost municipal no va votar en favor més que res és una puntualització per tant em sembla que no va votar en favor va ser una extensió però dic això perquè això és important a l'hora de votar aquest ple eh? i bueno, res més Una altra intervenció per part de la CUP per part del grup socialista, senyor Manuel Vens Bueno, evidentment confirmar que jo em vaig tenir, és cert no? de fet la meva extensió va ser va provocar doncs, que es pogués aprovar el pressupost, no? En el fons estem dient que el resultat final va ser el mateix. Llavors, bueno, la preocupació que ha expressat Esquerra Republicana amb els 15 anys del crèdit a mi també, també em va, va causar preocupació i m'he pensat per què 15 anys, no? quan bé la majoria, o crec que tots els crèdits que ha tingut Ajuntament és a 10 anys. Bé, bueno, fer-ho 15 anys... Eh, el que, per to... Bé, el que fa és que tu puguis tenir menys despesa de devolució doncs l'any següent. següent, no perquè només pagues interessos, pels altres anys. El que fa també és que tinguis més càrrega financera, la qual cosa també és negatiu, però el que fa també és que tinguis més potser més fons de maniobra per poder actuar davant d'uns anys de crisi, no com ha dit el senyor Andorrà. No? Llavors, una mica... A mi també em cau una mica de una mica de fred, no? 15 anys són molts anys implica ben bé a cinc legislatures però també podem pensar que són unes legislatures que venen molt difícils i que potser convé doncs, no tenir tanta càrrega de devolució de crèdit per fer front doncs, a les que s'ha de fer front que seran els dos o tres anys de crisi que ens venen d'ús Evidentment que això ha d'anar acompanyat d'uns pressupostos que siguin dignes, no? perquè si realment no estalviem una mica de càrrega financera i càrrega de d'evolució de crèdit i ens gastem en coses que no són socials doncs tindran una repercussió molt negativa, no? que és el que hem de treballar, no? hem de treballar per els crèdits de l'any que ve. I així ens ho farem, i si no ens comprometem doncs, davant de tota la ciutadania. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana. Senyor Andorra. Sí, bona nit a tothom. Ah, senyora Cortés. Sí, bona nit a tothom. Bé, s'han dit diverses coses que hi ha aquí i sí que el que nosaltres volíem dir és que amb tot, aquesta, tot aquest llistat que tenim aquí d'inversions en trobem unes, com donarem un exemple tan sols, que és l'endeutament, ahir és, el, és el, el fons estatal de l'anomenat popularment el Pla Zapatero, no? Per exemple, doncs es van rebre aquí a Sallent un milió dos cents mil euros però, com sempre, l'equip de govern n'ha gastat més. O sigui, unes inversions que havien d'haver fet aquí a Sallent sense que l'Ajuntament hi hagués de posar res de la seva part, doncs l'equip de govern s'han de, s'han deutat més, més, ha gastat més i, en conseqüència, haurem de pagar més també. Per tant, allò que podíem preveure que no hi hagués cap tipus de deute, doncs hem fet unes inversions que la major part no són unes inversions d'interès general i que a més a més ens porten un endeutament. Clar. Llavors, què passen aquí? Que hi ha una manca de previsió total en totes aquestes obres, que, si, que segurament que si aquestes obres s'haguessin fet i s'hagués fet una inversió amb les obres que eren d'interès general que també s'hauran i també s'han de fer doncs aquests diners els hauríem pogut invertir en d'altres qüestions i a més a més no hauríem hagut de gastar-nos tots aquests diners o com a mínim fins a la frontera que ens permetia no gastar-nos en més dels que ens eren permesos vol dir que a més a més aquest plan Zapatero-Assallent mmm, no, no ha estat una fortuna sinó que a més a més l'Ajuntament encara s'ha deutat més Bé, això és greu i en el moment actual doncs aquest equip de govern no està aplicant mesures de, de constrenyiment ni de restricció, tot el contrari, dir, eh, estan, estan aplicant unes mesures de que continuem gastant, continuem endeutant-nos i és igual, no està passant res i a veure, el senyor Serra Malera abans ha dit que aquest ajuntament no està tan malament a veure, des del moment que nosaltres els, els, els bancs i les caixes ens donen eh, ens donen crèdit vol dir que l'ajuntament no està tan malament evidentment que no, i no està tan malament per una cosa fent memòria l'any 2003 recordarem els regidors que estàvem en aquell moment a l'equip de govern, vam trobar-nos l'ajuntament de Sallent amb un endeutament d'un 111% és a dir, un 1% més del que la llei preveia i a nosaltres ens van cridar i ens van dir que havíem de fer estàvem ja dintre de fer un pla de sanejament d'aquest ajuntament. Què vol dir un pla de sanejament? Vol dir que com a mínim en 15 anys, com que s'han d'anar tornant aquests calers com que no et pots endetar més, donc el que s'ha de fer doncs és que no pots fer cap tipus d'inversió. En aquell moment, els regidors que estàvem en aquell, en aquell equip de govern han buscat totes les mesures, perquè no entréssim a dintre de cap pla de, de sanejament i perquè, a més a més, aquest Ajuntament no l'endeutéssim més, sinó tot el contrari, que n'éssim rebaixant el deute, un deute que es va reduir, si no recordo malament, fins a un 60%. I tornem estar ja al 78 o 80%. Per tant, ens anem encaminant una altra vegada cap a aquella mateixa manera de fer que ja tenia el govern de Convergència anteriorment i que continuen una altra vegada doncs anant cap al mateix camí bé, del 80 al 111% encara en falten senyor Serra Malera han estat molt de sort que un equip de govern anterior al seu hagués rebaixat tot aquest endeutament i no haguéssim entrat en un pla de sanejament i ara doncs poden donar crèdit a l'Ajuntament de Sallent justament per això eh, aneu en compte perquè esteu seguint la mateixa línia i com que esteu seguint la mateixa línia doncs bé no sé com s'acabarà aquest any tancarem aquest any, semblava ser que el tancaríem en dèficit i ja ho veurem, i ja ens ho explicaran probablement que sí és una dinàmica que s'ha anat aplicant en aquest ajuntament, en ajuntament amb governs de convergència no hi estem gens d'acord i per tant la nostra, la nostra votació el nostre vot serà contrari a aquesta aprovació d'aquest contracte de préstec Senyor Serra -Malera. Bé, només, només per acabar, una parell de puntualitzacions. La primera és que estan parlant d'un 71% d'endeutament, no d'un 80%. No, bueno, hi bueno, van 10 puntets. Jo sé que són, són, són prous. Uh, jo no he dit que l'Ajuntament estigués bé, he dit que no estava tan malament com els altres. Uh, és cert que vostès van, van, van invertir segurament la tendència que es portava uh, d'anys anteriors però també recordem que portàvem o oh, es van viure uns anys de certa, de certa bonança econòmica en tots els aspectes, per una banda, i per l'altra van tenir unes entrades de diners extraordinaris, com poden de la venda dels pisos de Barcelona, que no dic que no, fos, que no estiguis malament o no estiguis mal justinat, no entrant en aquesta qüestió, però sí que és cert que una venda d'un milió i mig d'euros o un ingrés d'un milió i mig d'euros no, et soluciona o donar la volta amb una contra d'explotació, en aquest cas, d'una manera important i per tant doncs, vostès ho van fer els equips de govern ateriors no ho havien fet i a més enllà de si estava ben fet o mal fet aquests cèntims normalment van entrar en els comptes de l'Ajuntament i, i per això doncs, les dades o les xifres també van poder ser capgirades no? I, i en qualsevol cas doncs, eh, també repetir mica el que hem comentat abans eh, ens, eh, és a dir ens hem pogut endeutar molt més ens hem quedat eh, per sota del que estava eh, pressupostat i en referència al que també comentava la senyora Cortés del, de la, dels 50.000 euros del fail, eh, venen a ser un 4%, només de, només un 4 de tot el que s'havia demanat en el, en el fail però també és cert que eh, l'etplec de clàusules de totes les, de totes les obres que s'han fet en el fail, eh, l'Ajuntament les va enfocar primant les, les adjudicacions de totes aquelles propostes que eren a la baixa aleshores què vol dir? Doncs que nosaltres, a, a totes les propostes que vam tenir pressupostades, eren inferiors als imports que s'havien demanat vale? aquests 50.000 euros que ara demanem a crèdit, el que hem fet és demanar a Madrid si ens els poden eh, o sigui, donar que ens ho cal a partir del 1.200.000 de euros si, si ens poden tornar per arribar a aquesta xifra no diré que siguin exactament aquests 50.000 euros tots sencers els que la suma d'ells siguin a la baixa, però en qualsevol cas aquí hi ha, hi ha una qüestió que hem demanat doncs, una altra vegada a Madrid en els ministeris pertinents part del retorn d'aquestes xifres perquè l'adjudicació la, la, de les obres havia estat inferior a les xifres que s'havien demanat i amb això crec que tanquem el torn de paraules i contesto la, la resta de qüestions sí, només sí, una altra puntualització no sé si ho comentava el company Manel Vents el, i també arreu del que ha comentat el senyor Andorra he fet números ràpids i possiblement m'hagi equivocat amb alguna xifra eh? però la, les condicions del BBVA contra les del banc Sabadell en els que hi ha un diferencial d'un 0-10% en, en el Neuribor o sigui amb el diferencial del Neuribor que s'aplicava i tenien en compte que el tipus fos el mateix tant per una entitat com per l'altra estaríem parlant que els 14 anys més d'un de carència l'Ajuntament tornaria a 1.185.000 euros del 1.091.000 que demanem si anéssim a les condicions de 10 anys sense l'any de carència a l'1.10 del Saberill Atlàntic aniríem a 1.152.000 que això són 33.000 euros més en el cas del BBVA vull dir que sí, que realment hi ha més càrrega financera però, però tampoc és una xifra que a 15 anys afecti molt i sí que ens dona una mica de màniga eh, més a més per anar una mica més folgats i repeteixo, són xifres que, que, que he fet ràpidament tenint en compte que els tipus fossin els mateixos perquè, evidentment, un és de l'euro trimestral i l'altre és de l'euro i 12 mesos no? però només aplicant els diferencials, les xifres que em surten són aquestes en qualsevol cas, és un comentari així per sobre, eh, podem parlar en qualsevol moment amb, amb, amb dades eh, reals sobre la taula gràcies heu debatut suficientment aquest punt procediríem a la votació vots a favor vots en contra la abstenció queda aprovar per 7 vots a favor, 6 eh, en contra i cap abstenció. I, i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta de resolució de les alegacions presentades sobre les ordenances fiscals 2010 i aprovació definitiva d'aquestes. Senyor secretari, de la corporación celebrada en data 9 de octubre de Anguán va a aprobar el segundo acuerdo aprobar la adhesión del Ayuntamiento de sayen al decreto que va a aprobar el Gobierno de Unidad del día 29 de septiembre de Anguán en el cual reconexer a justos a las familias monoparentales y las equipara a las nombrosas y consecuentemente extender los beneficios y aventales de todo tipo que el Ayuntamiento de Sallén tiene establertas o pudo establecer en el futuro per las familias nombrosas a las familias monoparentales el artículo 102 de la ordenanza fiscal número 22 reguladora de la tasa del suministramiento de agua disposa al artículo 6.2 6.2 de esta ordenanza es contienen tarifas reduidas del suministramiento de agua por uso doméstico aplicables a las familias nombrosas residencias al municipio de Sallén y que acreditin el seu empadronament en el municipio per tard de no perjudicar a les famílies monoparentals vers l'acord adoptat en el ple d'octubre de 2009 es proposa al ple de la corporació l'estimació de l'alegació presentada pel grup municipal de Tiu perquè, marcat la literalitat de l'acord abans esmentat, es considera que s'ha de realitzar una interpretació teleològica ja que, i si, per tant, si es realitza l'equiparació de les famílies monoparentals a les nombroses en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministramiento de agua, no se estará realizando la finalidad prevista porque es considera injusto por la resta de ciudadanos del municipio que una monoparental tingui los beneficios fiscales de la agua de las nombrosas, porque lo único que es haría sería permitirles que consumísse más agua al mismo preu y, por contra, equipararlos a los jubilados. Y, por contra, equipararlos a los jubilados sería el más adiena atés que es realmente ya importas a aventallas y no es crearía una injusticia para la resta de la colectividad analizar la alegación del día 3 de septiembre 2009 es proposa el segundo el apartado buité del artículo c de la ordenanza fiscal número 4 y reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana disposa que es cuando que es modifiquen el valor que quan es modifiquen els valors catastrals com a conseqüència de un procediment de valoració colectiva de caràcter general esprenda a efectes de la determinació de la base imposable de aquest impost com a valor del terren l'import que resulti de aplicar a als noves valors catastrals la reducció del 60%. Aquesta reducció no serà de aplicació a los suposes en els que els valors cadastrals resulten de la modificació a que referís el pàrrof en primer siguin siguen inferior a las billencias a las horas el valor cadastral reducido no podrá en Catcaz ser inferior al valor cadastral del terreno avance del procedimiento de valoración colectiva de carácter general el artículo 6.3 de la ley de sendas disposa cuando se modifican los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general se tomará como valor del terreno o de la parte de este que corresponda Según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción que en cada caso fijen los respectivos ayuntamientos. Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales. La reducción tendrá como límite mínimo el 40% y como límite máximo el 60% aplicándose en todo caso en su límite máximo en el municipio, los municipios cuyos asignamientos no fijen reducción alguna. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada uno de los cinco años de, aplicado, de aplicación de la reducción. La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva. La revisión colectiva de los valores catastrales en el municipio de Sallent se va a realizar plan el año el año, el año 2000, 2005 y durante aquests 5 ans aquesta corporación ha aplicado la reducción máxima prevista del 60%, atès que si no se deriva una reducción del tipo de gravamen que se ha de aplicar a la base imposable de la ordenanza fiscal número 4 reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a partir del ejercicio 2010 los contribuyentes habrían de pagar una cuota muy más elevada que la de los larreros años es probosa reducción del tipo de graven al 8% y de esta manera el resultado final de la cuota a pagar por los contribuyentes de cara al ejercicio 2010 será el equivalente a que resultaría en la propuesta de modificación aprobada provisionalmente en el celebrado el día 26 de octubre de 2009 si por el, si el ejercicio ejercicio 2010 si hagués pogut mantener la reducción a avances mentales per todo lo expulsado anteriormente es propuso al ple la adopción de los següents acords primer estimar la alegación presentada el día 4 de novembro 2009 el señor David Saldonia actuar en nombre y representación del grupo municipal de CIO y de esta manera equipar las familias monoparentales degudamente acreditadas por la Unidad de Cataluña a los fiscals que tienen reconegurs els pensionistas mayores de 60, de 60 años en el artículo sin de la ordenanza fiscal número 22 reguladora de la tasa del suministro de agua según estimar la alegación presentada el día 3 de diciembre de 2009 por el señor David Saldoni Atuane en representación del grupo municipal decidió en el següen, en el sentido siguiente reducir el tipo de gravamen que se ha de aplicar a la base imponible ...de la ordenanza fiscal número 4... ...reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos... ...de la urbana al 8%. Aprobar definitivamente la modificación... ...de la ordenanza general de la gestión... ...inspección y recalación de los ingresos... ...de derechos públicos municipales... ...que habrá de regir... ...per el ejercicio 2010 y seguéns... ...y cual... ...aprobar definitivamente para el ejercicio... ejercicio 2010 y seguéns... ...la modificación de las ordenanzas fiscales... ...aprobadas personalmente... ...el día 27 de octubre de 2009... ...a en excepción de las ordenanzas fiscales... ...número 4 y 22 que quedan modificada en los términos de los acords primero y segundo ya que es dictamen, sin que indicar que el test de la ordenanza general de gestión, inspección y decatación de los ingresos de edad público-municipal a que os referéis la acorde primer así como el test de las ordenanzas que se especifican seguidamente es coincidente en total de que construís prescripción legal de obligatoria y general aplicación en el modelo aprobado por la Diputación de Barcelona y publicat al bulletin oficial de la provincia de 29 de septiembre ...de septiembre de 2009... ...ordenanza fiscal número 1... ...regulador al impuesto sobre bienes inmuebles ...ordenanza fiscal número 2... ...regulador al impuesto sobre actividades económicas... ...y ordenanza fiscal número 4... ...regulador al impuesto sobre el incremento de valor... ...del valor de los terrenos y naturaleza urbana... ...si se ...publicar aquesta aprobación definitiva... ...en materia de declaración... ...aprobación y modificación de ordenanzas fiscales... ...para el exercicio 2010... ...en el bolletí oficial de la provincia... ...soto los criterios següents... ...es publicará la redacción la relación de ordenanzas que se derogan y se aprueban per primer cot. Es publicará íntegrament los elementos tributarios de determinación obligatoria por parte del Ayuntamiento, así como en los preceptos que diferencian del modelo propuesto y aprobado por la Diputación de Barcelona. Mientras remisión expresa al test modelo aprobado por la Diputación de Barcelona y publicada en la Policía Oficial de la Provincia de data 29 de septiembre de 2009, se fará, fará public la adaptación de la ordenanza general ...de gestión, inspección y recaptación... ...de los ingresos de, de red municipal... ...y el test de las ordenanzas fiscales... ...detallada seguidamente... ...ordenanza fiscal número 1... ...el impuesto sobre bienes inmóviles... ...la ordenanza fiscal número 2 reguladora... del impuesto sobre actividades económicas... ...la ordenanza fiscal número 4 reguladora... del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos... ...no obstante, el PRED decidirá en superior criterio. Señor Saurani... Buenas <tose> Aquest, aquest punt d'ordre del dia que, que són dues, dues eleccions que vam presentar al grup de Convergència i Unió o les ordenances fiscals que vam aprovar el dia 26 d'octubre són, són molt concretes per tot aquest eh, llarg eh, text que ha llegit el senyor secretari doncs, eh, resumidament seria que amb el tema de l'aigua la, vam equiparar de forma general les famílies monoparentals amb les famílies nombroses i, en el... Perdó. I, en el, i concretament en el tema de l'aigua l'equiparació, diguem-ne, no és justa perquè, doncs, les famílies nombroses estan a la franja alta de de gastar, de gastar més aigua i les monoparentals, doncs, la lògica porta a pensar que són de, de poques persones, doncs, lo interessant és que estiguin a la franja baixa i tinguin el descompte en la franja baixa. Per tant, el que es proposa en aquest cas és equiparar-les amb, amb els pensionistes i i aplicar-hi doncs, les nombroses que quedin a la franja alta monoparentals que queden a la franja baixa de les bonificacions en el consum d'aigua. La segona al·legació fa referència a les plusvàlues, que és un impost doncs, que fa referència quan hi ha transmissions de béns immobles. Com sabeu, fa cinc anys es va aprovar la revisió cadastral de, dels immobles d'aquí Sallent i per llei es podia aplicar un 60% de bonificació en la base imposable d'aquest impost de plusvàlues. Aquesta, aquesta bonificació es pot aplicar en un termini màxim de 5 anys i els 5 anys justament s'acaben ara. I si no, si no fèiem aquesta, aquesta modificació en les ordenances aprovades el dia 26 d'octubre, doncs el que pogués pogut passar seria que a les plusvàlues que hi hauria durant l'any 2010 hi hauria un 60% d'increment perquè la bonificació aquesta no, no existiria. I per tant, el que s'ha fet és baixar el tipus que abans estava en el 19%, ara es baixa en el 8% doncs, perquè és el, el càlcul que porta a la mateixa, a la mateixa recaptació pel, per aquest fet imposable. Aquestes són les dues al·legacions que, que es porten a, a modificar doncs, les ordenances aprovades al, al mes d'octubre i de manera vot favorable per la resta de grups. Alguna intervenció, senyora Jossa, per la iniciativa? Bé, bueno, això de la família moro parental ja fa temps que li donem voltes quan Iniciativa va presentar aquí la moció es va quedar sobre la taula es tenia de desenvolupar la llei nosaltres vam dir que quan presentava la moció les taxes municipals poden haver decisions municipals i es poden aplicar en funció de la decisió municipal es va quedar sobre la taula després Convergència va fer una, una moció i, i va treure això malauradament Eh, Se'n van recordar de què va quedar sobre la taula la moció de la família monoparental que quevam presentar iniciativa. Malauradament, s'hauria d'en recordar de la moció que es va aprovar al Ple per rehabilitar els pisos desocupats i en mal estat acolllits en a la Llei de barri, que era una cosa molt important, que aquesta no es va quedar sobre la taula, es va aprovar i acollit-se a la llei de Barris es podia fer una feina important en un espai de pisos desocupats... de que parlàvem del barri Sant Bernard i altres indrets i es podria haver fet una bona labor i segur que acabaran la legislatura i no faran res i això hi ha ja tot un procediment amb convenis amb els propietaris i podria haver realitat pisos que podrien tenir un lloguer econòmic per gent doncs, que necessita pisos per de lloguer econòmic i això no s'ha mogut i es va aprovar valoradament vam presentar la moció i ho diem perquè, bueno, perquè a vegades hem de dir les coses del síndic de greuxes i pel vot del PSC no es va aprovar la moció però a Convergència al cap d'un mes a Manresa presenta la mateixa moció que no es va aprovar a la taula de Sallent va presentar la moció a Manresa perquè a Manresa es constituís un síndic de greuxes cosa que aquí no es va aprovar aquesta no es va aprovar però sí que es va aprovar la de rehabilitació de, de pisos desocupats ja que això és important esperem doncs, que encara esteu a temps abans que acabi la legislatura aviam si fer alguna gestió amb el govern de la Generalitat amb el Departament d'Habitatge perquè hi ha possibilitats dit això, i, bueno, la moció aquesta de la fomina monoparental pues, bueno, si vau consultar verbalment que volíeu fer aquesta modificació i com que, bueno, com que en primer lloc vam presentar la moció la vam aprovar i tal pues, ens veiem obligats pues, que bueno té una certa lògica, doncs, pues, votar en favor. Una intervenció per para del CUP, senyora Anna Gabriel? Sí, el senyor Saldoni ha fet com una versió didàctica del dictamen que ha llegit el senyor secretari, que era més feixuc, i jo encara fer una versió més didàctica, encara. El que fem més corregir dos errors hi havia les ordenances, bàsicament, no? Per tant, entenem que els grups que van votar a favor de les ordenances els hi correspondrà votar a favor d'aquestes dues esmenes, no, no són tampoc errors, ens hi pogut fixar tots, però penso que, vaja, que és de rebut que se'ls mirin vostès... Eh, de fet no ho fan amb tot després pensava, el que passa que ja havia passat el punt que les actes jo crec que no se les han llegit mai perquè mai han fet cap esmena de cap acte, cosa que els altres grups molt sovint es menem i he pensat després no, és que Convergència no se les deu llegir us felicito de que us llegissiu les ordenances i us felicito també de que corregiu aquestes descuits o errors, i de, diguem ni com vulgueu perquè penso que, que és important i també penso doncs que això, que correspon que hi voteu a favor les persones que va votar a favor de les ordenances, cosa que no és el cas de la CUP alguna intervenció per part del grup socialista, senyor Manol Sí, bueno, és... No sé, mas de lo mismo, no? Nosaltres votarem a favor perquè ens correspon, és veritat, i jo voldria dir, aviam, el senyor Minojosa d'Iniciativa, vull dir, que té que veure les esmenes de la família monoparental amb que haguéssim aprovat a l'inici de la legislatura o no haguéssim aprovat el síndic de Greuges, no o sé, sigui, ben bé no, no, no acabo de lligar, no? Ah, bueno, si fem històries, bitant, no? <ríe> Però vull dir, que em sobte una mica que estem parlant d'aprovació de, de dues esmenes de les ordenances, d'una de la família monoparental i l'altra de l'impost de, de plusvàlues, i vostè em retreu de que, malauradament, per culpa del PSC, doncs no hauríem votat que hi hagués un cinc d'integracions aquí. No? Em sembla que això és, ja és oportunisme polític total no, Vull dir, eh, no sé simplement recordar-li això que no, una cosa no toca amb l'altra no? nosaltres votarem a favor perquè pensem que evidentment s'ha de votar a favor perquè són errors o, o coses que ens han passat i, i ja està Una intervenció per part d'Esquerra Republicana senyora Cortès. Sí, nosaltres anem amb la línia de la CUP que el que s'està parlant aquí senzillament és de d'anar esmenant errors que l'equip de govern i, i, i el PSC doncs, en aquest cas que també han vot, ha votat a favor d'aquestes ordenances mm, han d'esmenar mm, són més exemples dels errors i les deficiències d'aquest equip de govern unes ordenances que ja sempre doncs, hem dit que estan poc estudiades i poc treballades i en aquí doncs, hi ha la prova que ells mateixos han de fer al·legacions amb el que ells mateixos aproven i amb el que ells mateixos redacten evidentment que nosaltres estaríem a favor d'aquestes dues, dues al·legacions només faltaria, però clar aquí tenim una en el punt número 4, com que ens parla d'aprovar definitivament tot l'exercici eh, 2010 totes les ordenances fiscals doncs no podem votar-hi a favor perquè no estem a favor d'aquestes ordenances i bé, aquesta és la prova fer fein dels molts errors que passen en aquest ajuntament Senyor Saldoni Sí, només eh, diguem-ne, sí, són o dos, dos errors o dos eh, descuits perquè diguem-ne sí que ens hem fixat, fixat diguem-ne ara perquè aquesta bonificació de l'IBI concretament era una cosa que es va aprovar en doncs, el tema de la modificació cadastral que es fes aquest 60% de bonificació i, eh, i és en aquest moment, diguem-ne, que repassant i mirant cos doncs, hem vist que l'any que bé i acabaven aquests 5 anys, vull dir que tot diem a vostè, no sé si va fixar o, o hi va pensar que s'acabaven els 5 anys de que van que va provar, diguem-la seva, seva legislatura, però bé, és igual la responsabilitat nostra, ho hem fet i crec que és bo que aguin d'at, hem donat encara i que hem pogut fer-ho el període de delegacions que no ens hem hagut de trobar doncs, amb una modificació eh, quan ens trobéssim l'error, diguem-ne, d'en el 2010, que hi hagués una, una venda i la plusvàlua doncs, hi tingués el 60% de recàrrec. Doncs, eh, ho, hem, ho hem fet ara doncs, eh, i portem a aprovació en aquest moment. I en referència al tema de les famílies nombroses, el senyor Hinojosa ja ha fet el, el recordatori diguem-ne pertinent, el qual doncs, és tal com, vostè, tal com vostè va dir i en referència amb el tema de, dels habitatges eh, vostè és el que diu que no, que no estem fent res eh, concretament allà al Departament dim-ne i ja ens comencem a conèixer també eh, fins tot la gent que hi ha perquè estem explorant bastantes opcions per poder fer, per poder fer algunes coses i esperem doncs, que, puguin, que puguin, donar, puguin donar bon fruit, que passa que tots sabem també que a vegades no eh, hi ha molts programes, hi ha moltes coses que es tenen endavant també des del Departament d'Habitatge en aquest cas com de, i des d'altres, com pot ser la Renda d'Emancipació o poden ser molts, molts ajuts i diguem-ne que estem creant també vegades moltes falses esperants perquè la gent ha tardat anys a poder cobrar les coses que se'ls se havien dit vull dir que no tots són flors i violes i volem anar diguem amb molta prudència a l'hora de poder esbombar segons quines coses que llavors potser no tinguin a darrere la immediatesa que la gent es pugui, es pugui pensar, per tant sí que estem treballant també i esperem doncs, que quan traguem alguna cosa el llum sigui una cosa que es pugui complir d'una forma ràpida i no crear falses esperances. Gràcies. Una altra intervenció per part d'iniciativa, senyor Nojosa. Sí, bueno, dir-li al senyor Manuel Vens que disculpi, perquè millor una cosa no tenia que ver amb l'altra, però a vegades aquí presenten coses i quan vam presenta allò de la família monoparental i fem una mica de referència, s'estaven es qüestionant molt de què era una família monoparental, que si això corresponia o no corresponia i al final va donar donant volta a les coses i acabem on acabem això és igual que altres propostes que es fan aquí, quan parlem de la crisi vostè també em va dir que era una proposta oportunista gens oportunista és cert que millor no correspon ara parlar del síndic de Greuja però fer una, he fet una referència del que va passar al ple no tenia més mala intenció i, i si parlem de, de temes reals que és la situació econòmica de crisi que tenim al poble també és oportunista doncs pues no sé, perquè si estem parlant d'una situació d'una problemàtica que tenim que no és en aquest ajuntament que tots els ajuntaments estan fent aquest tipus de proposta bueno, pues si és oportunista pues bueno, l'accepto la pròxima vegada pues, pues continuem amb aquest estil d'oportunista a no, no sap greu. Una altra intervenció per part de la CUP, anem, anem, ja, per part del grup socialista, senyor Manuel Vents. Sí, bueno, ja no tornaré a dir la paraula oportunista, no? perquè potser no és la correcta, no? però sí, em sembla que no era el lloc de discutir, o està, no, em sembla que no és el moment d'estar discutint de si vam aprovar o no vam aprovar, vull dir, quan jo no li vaig que era oportunista, si es parla de la, de la crisi, està parlant, estem parlant d'una moció que vostè va presentar, una moció que vostè va presentar abans de les esmenes, eh, perdó, de les ordenances i que afectava ordenances al pressupost, em sembla que vol dir aquesta no? vull dir, perquè la taula de la crisi jo ho ve a aprovar també aquesta, eh? vull, dir, eh? vull dir llavors vam dir, home va semblar que això sem semblava doncs una emoció i jo ho vull dir perquè ho diu vostè, si no, no diria res eh? però que no podem anar sense dir res, eh? vull dir, jo crec que aquella moció i ja li dic que no diré un altre cop la paraula oportunista perquè potser no és l'adequada Um, venia en un moment que estàvem discutint ordenances i, i és clar no, no, no li ve a entendre una mica, que, dir, jo estic totalment a favor de que estem passant un moment de crisi i que cal fer coses, vull dir però, a vegades potser eh, crec, creiem el grup socialista que no és el moment o s'anticipa la situació o el que sigui, no, només ho dic per això, No és que no estigui d'acord en que estem en un moment de crisi una intervenció preparada d'Esquerra Republicana bé, doncs debatut suficientment procederíem a la votació vots a favor vots en contra eh, cap abstenció doncs queda aprovat per 8 vots a favor 5 en contra i cap abstenció i passem al següent punt de l'hora del dia que és aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3 barra 2009 senyor secretari el que l'article 177 del test reforç de la llei reguladora de les sendes locals estableix la posibilidad de iniciar expediente de modificación de créditos cuando existeis despesa que no pugui demorarse a y no existeis en el presupuesto de la corporación crédito suficiente hasta que en la memoria de la Alcaldía queda justificada la necesidad de aprobar unos suplemés de crédito pero un importe de 76.400 euros en vez de la intervención municipal la Comisión Informativa de Hicienda Gobernación y Regen Interior propone al ple la adopción de los següents acords primero, aprobar la modificación presupuestaria ...proposada por la memoria de la Alcaldía... ...restan el resumen... ...per capítulo de la siguiente manera... Eh, ...la totalidad de los ingresos... ...presupuestados... ...con las variaciones hasta el día de hoy ...es de 15.063.871... ...en 34 euros... ...las modificaciones que pues, se propusan... ...aprobar hoy son ...suman 76.400 euros... ...la nueva previsión presupuestaria... ...a partir de ahora... ...sería... 15.800.271 han 34 €. El el estado de despesas. Eh, lo, la, el estado de despesas los el, las previsiones de despesas de fin hasta el día de hoy son 15.763.871 ante 34 euros Se proponen unas modificaciones de 76.400 euros y la nueva previsión sería de 15.801.271 en 34 euros. Según la exposición al público, por un término de 15 días hábiles durante los cuales se admitirán reclamaciones de Banerple de la corporación que disposará de 30 días para resolverlas. El expediente se considerará aprobado definitivamente si al finalizará al final del termini d'exposició no s'ha presentat reclamacions. Facultar Facultarà l'alcalde tan àmpliament com en sigui possible per l'execució d'aquest acord. Senyor Serra Malera. Bé, aquest punt de l'ordre del dia eh, l'entenem també com un aspecte tècnico formal o, o de, de regularització d'una situació que, que, no, que no estava prevista i que entenem que, que que pertoca en l'àmbit tècnic que això no vol dir que no es puguin discutir certes xifres de les que hi ha aquí sobre la taula eh, en teníem el mes passat que fèiem l'última modificació de pressup de, de crèdit i en aquest darrer ple, cre, en aquest, en aquest darrer ple de l'any ens trobem doncs, que hi ha una tercera modificació eh, hi ha dues xifres una de 26.400 euros i una de 50.000 la primera respon al fet que donat que ara hi ha una concessionària del, del cementiri el tenatori, per exemple que eh, en el moment que hem acabat de lligar tot el plec de clàusules de la concessionària pertocava a ells el fet de cobrar la taxa de cementiri eh, tota la, la part administrativa que va o sigui, tot el procés administratiu que fa que, que l'òrgan de gestió tributària de, de la Diputació cobri aquestes taxes al, al ciutadà ja estava en marxa no es va poder aturar i per tant el que ha passat és que la taxa dels cementiris que pertocava cobrar la concessionària la cobra l'Ajuntament i per tant fem aquesta modificació de pressupost per dissuadar, la cobrem nosaltres i ara mateix la traspassem cap a, cap a toquit la concessionària però això s'ha de reflexar eh, numèricament o comptablement i per tant són aquests 26.400 euros el, la segona xifra de 50.000 és potser la més, la, la, més, la més punyent per la xifra i per la, per la situació no? eh, per tant el cànon a favor de Sorea, ja hi tornem a ser eh, en aquest cas l'última liquidació S'ha incrementat fins a 50.000, 40 llargs mil. per dues qüestions importants. La primera és perquè se'ns hi ha afegit el cost, la no, part del cost de, la, de inversió del, del decantador, i per l'altra, que això ja és un tema que va sortir en, el, en les ordenances i que precisament va ser el que va fer que, que, que es plantegéssim estudis de, de viabilitat dels, del del servei de l'aigua i hem dir que l'afrontaríem aquest primer trimestre del 2010 és perquè com el consum d'aigua és una concessió, nosaltres paguem un tant que diguéssim l'any a la concessionària no? aleshores si el consum d'aigua baixa i ha baixat perquè hi ha hagut indústries que malauradament han hagut de tancar i la, el residencial, la gent el ciutadà també ha decrementat el seu consum d'aigua i la xifra que s'ha de pagar és la mateixa, el diferencial entre el consum del ciutadà i de la indústria amb el que s'ha de pagar la l'aporta l'Ajuntament aquest decrement del consum fa que l'Ajuntament també hagi de hagi de pagar més el pel cànon aquest de Soria que és la xifra aquesta juntament amb la inversió del decantador que puja fins a 50.000 euros Alguna intervenció per part d'iniciativa senyor Nojosa, per part de la CUP senyor Anna Gabriel Sí, dues qüestions. Una, com en el punt anterior, doncs que entenem que això també és una mica un instrument que acompanyaria la política pressupostària que, que veu aprovar, són una, potser una qüestió més tècnica, l'altra també perquè està vinculada a un conveni en qualsevol cas. Nosaltres eh, distem del pressupost aprovat i distrem de les modificacions que es facin. I més quan es fan en aquesta línia, és a dir, jo crec que Eh, qualsevol persona no sé, m'atreveixo a dir normal no entén què passa amb Sòrea és dir Baixa el consum de l'aigua de les famílies, pot ser que baixi perquè es fa un millor ús de l'aigua i baixa perquè, desgraciadament, tanquen indústries, no és una bona notícia, i l'Ajuntament ha de pagar més diners a Sorea. O sigui, que És una lògica que en un cap de lògica sana no s'entén. Suposo que s'haurien d'explicar moltes coses per arribar a entendre-ho i moltes coses que estan vinculades a un conveni que nosaltres hem d'acceptar que hores d'ara hem de dir que encara no l'hem entès. Eh? Vam demanar, de fet amb el marc de les ordenances ja ho vam demanar, de fer una sessió, vam demanar als regidors, eh, jo crec en, en el seu conjunt, de fer una sessió en la que poguéssim entendre eh, què passa amb aquest conveni amb Sorea, que ens lliga a tants anys, que ens deixa tan poc marge de maniobra i que sempre acaba sent, una, que el ciutadà paga força, però és que l'Ajuntament encara també paga molt més del que entendríem des d'una lògica normal que hauria de pagar. Uh, en la Junta de Porta en Veus del dilluns dia 30 de novembre vam tornar-li demanar al senyor David Saldoni que és qui va presidir la Junta que recordés que teníem aquesta sessió pendent que els regidors en teníem que necessitàvem uh, que algú ens interpretés aquest conveni, aquesta concessió sorea, que, que ens deixa aquestes com a mínim perplexitats um, i, en la, i en la comissió informativa d'aquesta setmana li vam demanar directament al senyor alcalde eh, és dir volem que algú ens expliqui de quina forma, o si hi ha forma, perquè el conveni tinc entès que es va signar a molts anys, això a Convergència ho sap millor perquè el van signar en la seva legislatura, eh, doncs si aquest conveni ens lliga tant i tenim aquest lligam durant tants anys, o si tenim un mínim marge de maniobra per reconduir algunes situacions, i si no el tenim perquè no el tenim i potser haurem d'explicar que en política d'aigua tant és que estalviem, tant és que bonifiquem tant és que ens esforcem a pensar que els pensionistes paguin menys que les monoparentals tampoc perquè si no paguen ells ho acabarà pagant l'Ajuntament, és a dir, els pensionistes i les monoparentals també. Eh? Jo crec que és una situació surrealista la que passa amb Sorea i que, i que admetem eh, la nostra part si voleu de... de d'ignorància en relació a aquest conveni però és un conveni que no sabem què amaga i, i informem que hem demanat que se'ns informi quan aclarim què passa amb Sòrea segurament com a mínim per part de la CUP podrem també explicar-vos com és que ens trobem davant de situacions com la que avui nosaltres no aprovarem però l'equip de govern entenem que aprovarà i és que perquè ha baixat el consum de l'aigua l'Ajuntament ha d'afegir 50.000 euros de més a Sorea. Bé, intervenció del grup socialista sinó sí, en bueno Sorea és aquí la gent és Sorea no? vull dir, o paguem entre tots o paguem entre tots no? si ja ho ha dit la senyora senyoreta vull dir això és complicat no? però jo volia fer una pregunta que també és tècnica i que l'havies pogut fer d'una altra manera abans o en qualsevol sessió informativa no? vull dir totes les modificacions de crèdit que fem han de ser positives o poden ser negatives no o sigui, jo, jo sumo aquí una partida presupostària perquè m'ha sobrevingut però també em podria restar una que sé que no faré a, ver, a vegades se modifica a l'alta una partida eh, transfiriendo de una altra que disminuye eh, això es pot freqüència. fer És no? sí, si, si tenim més ingressos perquè hem cobrat més no? doncs pues, potser ens podem tibar d'alguna altra partida. O si sí, tenim que pagar aigua, pues, podem diminuir una partida per pagar aquesta aigua. No cal que hi haguem sumar diners. Aquestes impersos tenen una... Són finalistes. No. els de 26.000 euros... Són finalistes, és... finalistes Són sí. Són finalistes. O no? No. Però, no sé, m'enteneu lo que intento sí, sí. explicar no? sí, sí, o sigui, dins d'un sistema de gestió sempre sí, m'hi no contesto o sigui, eh, per disminu disminuir una partida com que el, la, la quantitat que surt a cada partida és un crèdit màxim que no es pot sobrepassar, vull dir que si no s'hi arriba evidentment això a final de l'exercici són economies i com bé li ha dit el senyor secretari pot haver-hi que algunes partides es redueixin perquè fer, i això amb algunes modificacions de crèdit ja s'ha fet això reduït d'alguna partida en tot cas per, per, per, per, per complementar-ne un altre, sí. però eh, en aquest cas dels 50.000, com que hi ha reumament de tresoreria, pues, eh, es fa això per no tindre que, que retocar alguna altra partida d'algun altre lloc, perquè si alguna partida que no ens la gastem no, no és obligatori arribar al límit de, del crèdit pressupostari. No sé si sí, m'he no. explicat... No, no, no. Sí, sí, clarament. No, el que passa que és que d'aquesta manera aviam, anem a un pressupost que va començar a 11, 12, 14, 15... No? perquè hi vam haver de posar el fail i per això puja tant i tota aquesta història i esclar, vull dir, qualsevol cosa que és ja sabrà bé l'anem posant, no l'anem sumant dic, no? bueno, no sé potser no cal que anem sumant tant i després, oh, és que després sí que ja quedarà bueno? és que potser que tanquem el pressupost perquè ja no quedi, no? perquè sin si ja arrastrem la partida segur que no ens ho podrem gastar i farem l'estalvi corresponent jo crec que una mica la gestió també és això no? perquè d'aquí constantment sempre sumem perquè sempre falta no? llavors això eh, pot arribar doncs, que el senyor que sigui responsable de la seva partida pues, se la gasti no? I dió, no te la perquè... no. si li baixem la partida ja no se la gastarà bé, nosaltres l'aprovarem perquè és una modificació d'aquest tècnicament, és pressupost i anem per aquí, però també ens agradaria veure doncs, gestió d'aquest tipus no? una intervenció per part d'Esquerra Republicana senyora Cortès. Sí, des d'Esquerra evidentment que no podem aprovar tot això i menys doncs, veient tal com estan aquest cànon a favor de Sorea i tot això que està passant doncs, amb Sorea. Una empresa doncs, que mmm, tota la inversió que fa, vull dir, és una empresa que, com molt bé va dir el senyor, el senyor Valentí Manalbens, del regidor del PSC a la Comissió Informativa, és una empresa sense risc perquè no arrisca mai res, sempre cobra. I a més a més, clar dir, qualsevol inversió que aquesta empresa està fent a qualsevol lloc a l'estació transformadora d'aigua potable, com ara per exemple, que s'ha instal·lat aquest decantador, Soria no té cap risc. Soria no, no fa cap mena d'inversió, la inversió la paga l'ajuntament o la paga l'ajuntament o la paguen o la paguem entre tots els, els, els habitants de Sallent. Per tant, no entenem i això ho estarem suportant així doncs, durant 35 anys, que és els anys totals eh, que, en els quals doncs, s'ha signat aquest conveni per part de Convergència i Unió. Mm, I clar, 35 anys, una concessió a 35 anys és que és inimaginable. I a més a més et dona un marge de maniobra tan petit que l'Ajuntament de Sallent està agafat de mans i de peus durant aquests 35 anys per tant, per molt que ens expliquin aquest conveni de Sorea per molt que ens vulguin fer combregar amb rodes de molí eh, continuarem estant fins que s'acabi, fins que s'esgotin aquests 35 anys totals doncs aquí, anar pagant i per tant, doncs ens en queden encara potser 15, no sé ara el total o més no 2001, doncs des del 2001 fins a 35 anys després ens en queden moltíssims, per tant continuarem pagant a Sorea, Sorea continuarà fent les inversions que pagarà l'Ajuntament de Sallent, que pagaran els Sallentins i així estarem, per tant el nostre vot serà negatiu Senyor Serra Malera Bé, uh, no, no m'atreveixo a dir la data perquè n'hem estat parlant i ara m'ha arribat de que sembla que hi ha una data per asseure'ns amb Sorea però com en, bueno, el, senyor, el senyor Quadros és qui l'ha de confirmar i qualsevol cas, eh, igual tampoc toca, però sí que, que, que sí, ha sortit a les informatives a les sessions de treball que hem tingut ja en, el, en les ordenances ens en ho sabrem i en parlarem en cas, bueno, també recordar que tot això és fruit d'una forma polinòmica que, que ja és famosa perquè ens referim sempre a la mateixa fórmula polinòmica i això sí, és un lastre de 35 anys doncs és el que té i és per puntualitzar o per, per, per afegir-me al, al comentari del senyor Manol Vents eh, realment això el pressupost municipal comparat amb, la, amb els pressupostos o amb la comptabilitat de, de l'empresa privada és, és, és una història com, realment complicada no? i que costa d'entendre de, eh, ara mateix n hem demanat tot el crèdit que podíem demanar per fer front a les inversions i el pressupost està com estava i el més lògic seria que dius, si podia demanar fins a 2 milions 25 mil euros i n'hem demanat 1 milió 595 total haurem tot aquest 2009, aquests 400 mil, perquè no els rebaixem del no pressupost i, i, i tenim una xifra més baixa bon, doncs quan fem la liquidació ens posarem tots els seus números al seu, al seu lloc i en canvi quan en demanem més o fem alguna cosa d'aquestes, s'incrementa bé, el sol cas és com està muntat el sistema i, i bueno, si l'entenem, doncs ja, ja seguim avançant per què vinga alguna altra intervenció per part d'iniciativa no? per part de la CUP per part del grup socialista, senyor Manel Bens bé, és com està muntat el sistema o és com es pot fer o no es pot fer. Una cosa és que fem perquè ho hem fet sempre així i com que ha anat bé o sembla que ha anat bé, doncs ho seguim fent o és com s'ha de fer <coughs> Vull dir, una cosa és que les coses per a la inèrcia basa fan sempre igual i es fan malament no? Vull dir simplement és això, no? En l'altra intervenció, per part l'esquerra? Sí, voldríem afegir, parlant retornant amb aquest, amb aquest conveni famós de SOREA dels 35 anys, de que hi hauria moltes inversions que es podrien fer, obres, que es podrien, que es podrien treure a concurs. Però com que estem supeditats en aquest conveni, doncs no es poden treure a concurs, la qual cosa vol dir que estem pagant moltes vegades molt més del cost que ens costaria si treguéssim l'obra a concurs. Per tant, vull dir que ens tocaran 35 anys de pagar l'aigua caríssima, Sallent. Senyor Serra Malera. Escolti, acabem, eh, comentem amb els tècnics i... Eh? Més, per saber-ho, perquè és cert que tampoc és un tema que, que, que hi ha personalment, eh? no és una qüestió d'equip de govern, personalment també m'ho havia plantejat de reduir partides i, bueno, si sí, hi ha una altra manera de fer les coses i sembla que és més fàcil per tothom, doncs també la podríem aplicar. Gràcies. Eh? Bé, he debatut suficientment. Procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Doncs eh, cap abstenció. Queda aprovat per 7 vots a favor. 6 eh, en contra i cap abstenció. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és proposta d'aprovació del resum numèric del Poder Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2009. Senyor secretari. Viste el resum numèric corresponde a la revisión del padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2009 que comprende las variaciones de altas bases y cambios de domicilio del padrón de habitantes del nuestro municipio durante el periodo de... comprés entre el de de 2008 y el 1 de enero 2009 y que es el siguiente leeré la cifra primera y última población del municipio a 1 de enero de 2008 total 7.117 Homes, 3.467 Donas, 3.650 Población del municipio Agud del 1 de 2009 Total, 7.173 Homes, 3.506 Donas, 3.667 Causas de variación en el número de habitantes contextos conceptes, altas de residencia en el municipio, nacimientos de funciones, nacimientos, 62, cambios de residencia de un otro municipio, 258, cambios de residencia del l'estranger, 64 personas, omisiones, inscripciones, indicadas y, y caducidad, 2, Bases de, de residents en el municipio De funciones 75 Canvis de alto municipio 223 Canvis a l'estranger 18 Omissions Indecuad in, Y caducidad 14 Alteraciones municipales Per cambio de domicilio Diz del municipio Cambio de domicili entre sessions del municipi, total 567 persones, homes 87 i dones 78. Tot això es proposa l'adopció del següent per tot aSO es proposa l'adopció dels següents acords. Aprovar el resuent numèric que ha de detallat anteriorment, corresponent a la revisió del Pladio municipal d'habitants a 1 de gener de 2009 amb el resultat total de 7.173 habitants segon, traslladarà aquest acord a l'INI perquè en tingui coneixement no està en això el ple decidirà en superior criteri bé, ha alguna intervenció sobre això, senyora Jossa per part de la CUP per part del grup socialista, per part de d'Esquerra Republicana procediríem a la votació vots a favor Pots en contra que l'extensió queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de voler del dia que és seguiment i control senyor secretari decret de la alcaldía 694 de contratar de dis, distintas personas per eh, la residencia de Avis. Decreto de la alcaldía número 600 eh de nomenamen de una funcionaria como administrativa como enstitativa del servicio de conserjamiento a partir del día 20 de noviembre de Guang en un periodo de prueba de un mes que finalice el proceso de de enfermedad transitoria de la señora Floral ¿eh? de la, de, otra, de otra funcionaria publicar el presente decreto en el proyecto oficial de la provincia contratar a una a un trabajador como auxiliar de jeratría eh, para la residencia de plan de, en el plan de desocupación decret 610 contratar como auxiliar de PO de equipamens para Cabrianas en régimen laboral desde el día 1 de desembre de Guangzhoufish a la cobertura definitiva de la plaza contratar a una a una trabajadora mm Michan a partir del 1 de diciembre de Enguany en un periodo de prueba de un mes fin final el proceso de maternidad de una trabajadora. Contratar la señora la señora una trabajadora para sustituir a una otra como auxiliar de geriatría en la residencia de Avis. Alguna cuestión sobre eso? Seguimiento controls por la iniciativa la CUP, los socialistas esquerra republicana, ¿no? Seríem el següent punt d'ador de del dia que és plecs i preguntes. En principi no n'hi havia cap pantat per escrit, no quedava cap pendent i ha alguna qüestió, senyor Nojosa? Sí, l'oportunitat que brinda el ple de fer algunes preguntes per a persones que tenen la curiositat de saber a vegades què passa en determinades qüestions de municipi em li volia demanar una pregunta. Al cap de futbol s'atre la gespa natural pel qual s'ha tret una quantitat de terra que es pot qualificar com un compost que va molt bé per, a, per adobar i per enriquir altres terres llavors jo demano si aquesta terra on ha anat a si ha anat a parar, si anat a parar a lloc si s'ha venut si no era bona per reservar-la potser per al parc municipal i haver-la haver haver enriquit una mica més la terra del parc municipal no sé, això potser els entesos en jardineria potser els podrien explicar però sí que sembla ser que aquesta terra se l'han emportat i han anat a parar a algun lloc pregunto, on han anat a parar si s'ha venut, si no s'ha venut Alguna intervenció per part de la CUP senyora Anna Gabriel Sí, dues qüestions uh, la primera és i és un prec que no fem tant al plenari sinó a les persones que, que estan a la sala i també sobretot a la gent que ens escolta per la ràdio i a la ciutadania en general i és que el diumenge doncs, hi ha una consulta popular al municipi i per tant doncs convidem a tothom a que vagi a votar, evidentment casco serà lliure de votar el que, el que, el que cregui convenient però entenem doncs, que un alt índex de participació seria doncs ja una victòria de tots i de totes i més enllà de les minses polítiques de participació que es creu l'Ajuntament que impulsa, això sí que és una experiència de participació de les de veritat i per tant des d'aquí i en nom de la CUP doncs, convidar a totes les persones de Sallent que el diumenge vagin a votar Uh, i més concretament pel que fa al plenari i l'equip de govern una mica tenim la sensació de que mai podem guardar les actes aprovades perquè sempre queden coses pendents en les actes que si no vetllem nosaltres el seu seguiment uh, un cop els hi hem dit a l'equip de govern sembla ser que l'equip de govern no se'n cuida prou és dir, els hi hem d'insistir no, sobre la reunió amb SOREA hem d'insistir al senyor alcalde que volem una reunió per parlar de la residència uh, vam insistir ja en el, en el plenari del 9 d'octubre doncs que quedava pendent el tema del Rom, la senyora de, la senyora Fernández ens va contestar que un cop s'hagués acabat el tema del pla general, doncs, començaríem amb el ROM, jo crec que la feina del pla general ha disminuït una mica, entenc que hi ha uns equips tècnics treballant i però jo crec que ja ens podíem traba... posar a treballar amb el ROM, però si no ho diem nosaltres sembla que no se'ns diu. També en aquest mateix mmm, plenari de l'acte que avui s'aprovava, vam dir que el 27 de gener del 2009 havia farà un any, vam entrar una instància on demanàvem que se'ns informés de tot el procés de reallotjament dels veïns del barri de l'estació, volíem saber quantes persones, doncs, a data 27 de gener, ara evidentment s'ha d'actualitzar quantes persones doncs, ja havien marxat, quantes havien cobrat, etc. A data d'ara encara no se'ns ha contestat. Eh, tot i que no consta en l'acte, jo recordo que la senyora regidora es va comprometre a vetllar-ho, perquè evidentment la resposta d'això la té a Dixa, però jo entenc que és responsabilitat de l'Ajuntament doncs, vetllar pel que nosaltres sol·licitem, independentment de l'administració que hi hagi de donar resposta. Per tant, una mica, deixar constància de que tenim una feina afegida, que és anar vetllant les coses que sol·licitem, perquè si no tenim la sensació... Doncs que desgraciadament no prosperen i per últim hi ha una pregunta més concreta que és en relació la planta de compostatge que suposadament s'havia d'instal·lar a Cabrianes, que es va fer una visita a la qual doncs, la CUP va assistir a Blanes, si no recordo malament a visitar una planta de compostatge que ja estava en funcionament i sembla ser que ha aparegut en els pressupostos de la Generalitat o de les subvencions previstes de la Generalitat a la comarca i per tant voldríem saber com està, en quin moment està perquè tampoc se'ns ha dit res més des d'aquell dia que ja fa temps, perquè si no recordo malament va ser estiu, com està el tema de la planta de compostatge per instal·lar Cabrianes Alguna pregunta per part del grup socialista senyor Anel Vens? Sí, bueno, jo volia també surt amb aquestes actes una pregunta que he de fer el, el mes de setembre, que era el tema sobre els arbres de, de la Passa Santa Maria. Simplement que, perquè el, el senyor regidor responsable, el senyor Quadros, va dir que era molt car, no?, i volia saber si realment ha sigut tan car o no i que la ciutadania pues, també quedi tranquil·la i que no ens han gastat, doncs, 6.000 euros doncs, per fer podar uns arbres, espero, i volia saber aquest valor, no?, Llavors també m'agradaria pues, que m'acabés d'aclarir eh, aviam què ha passat amb el tema de l'antena de telefonia que hi ha doncs, al carrer Mestre Vilar no? perquè al final no sé si hi ha hagut un recurs o no i potser seria bo doncs que ho expliquéssim a tothom no? aviam si hi ha antenes, si no hi ha antenes si hi ha només torres si, si, què és el que hi ha doncs, en aquella antena de telefonia i eh, i aprofito doncs, per respondre al senyor Sarmalera abans amb el tema del crèdit que ha demanat del millor d'euros no? jo no entes els números que ha dit vostè però bueno, no és qüestió de calcular i ho ha dit vostè molt clar no? Esclar, el tipus d'interès és el que és ara però no és el mateix un tipus d'interès del 2% al 3% no, només a un punt diferent de tornar a 10 anys a 15 anys que és quan els interessos es multiplicen exponencialment Vull dir calcular ara doncs, quin crèdit tornarem el tipus d'interès actual si és a 10 o a 15 anys bueno, és jo quasi bé una anècdota no? és un càlcul que és real i que està ben fet però vull dir clar hem de comptar que els tipus d'interès se suposa que només a finals de l'any que ve estaran dos punts per sobre llavors aquest crèdit ja començarà a pujar molts diners també, bueno és simplement aclarir que a vegades els números segons com es donin ens donen la volta Una qüestió per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, en primer lloc dic que ja vam dir una altra vegada, una altra vegada en el ple i a més a més, si no recordo malament, ho vam demanar en, en instància escrita, eh, de que una vegada no se'ns havia convocat o no havíem rebut la convocatòria del Consell de Medi Ambient i tornem a reiterar altra vegada la petició de que se'ns enviï la convocatòria en paper, en format paper perquè aquesta vegada, l'última vegada tampoc hem, rebut, eh, tampoc hem rebut la convocatòria al Consell de Medi Ambient i ens va sobtar molt doncs, veure el Consell de Medi Ambient en aquí les persones que havien vingut i nosaltres no hi vam poder assistir perquè no vam rebre la convocatòria a través d'internet, per tant Demanem per segona vegada, si us plau, que se'ns convoqui en format paper. A partir d'ara, al menys esquerra, els altres feu el que cadascú cregui convenient, però nosaltres volem la convocatòria en paper perquè no ens arriba. Potser és que hi ha errors, no ho sé, en, els, en les adreces o potser en els ordinadors, a vegades passa, però és la segona vegada que ens hi trobem. I sembla que no volguem assistir en aquestes reunions i és tot el contrari, no estem convocats. Per altra banda, voldríem demanar també qui és que està tirant runa als camins de Sallent. Runa pels camins, que no sabem, no sabem d'on provenen i ens agradaria saber d'on doncs, són provenents, perquè clar, ens trobem que ara els camins estan plens de papers, plàstics, draps, samarretes, de tot. I per altra banda, també una altra pregunta és que eh, en el ple anterior... Es van llegir doncs el, el resultat de dues o la sentència de, de dues de dues, el fallo de dues sentències, una que era la de Repsol que es va explicar en aquí i l'altre que es va passar mmm, per alt i no es va explicar i hem demanat a la Junta de Portaveus que se'ns expliqués, van dir que ja se'ns explicaria, vam demanar també en, el, en, la, en la comissió informativa de dilluns també que se'ns explicaria i demanem si us sisplau doncs, que se'ns expliqui mmm, aquesta sentència perquè volem saber doncs quin és el seu contingut i què és el que l'Ajuntament ha de fer en compliment de la sentència volíem demanar també l' de l'antena la de telefonia però ja ho ha fet el senyor Valentí Manalmens, regidor de PCC. Ben to cass senyora Arees, el tema de les terres del camp de futbol, el tema del pan de compostatge i el tema dels camins i les runes. Sí, referent... Sí, bona nit a tothom, perdó. Referent al camp de futbol, sé que el que és la retirada de tota aquesta terra, com que és un desmunt i és, està calculat el volumen dins de l'expedient com a obra hi havia una rebaixa i llavors està fet el càlcul dintre de l'expedient exactament on ha anat directament i quin ha sigut l'aprofitament tan econòmic com l'aprofitament de les mateixes terres amb un altre àmbit això jo li contestaré en el pròxim ple perquè miraré l'expedient exhaustivament i miraré quin ha sigut el, el, el control d'aquest expedient ha de constar sempre en l'expedient i això és el que faré, ens ho mirarem i en el pròxim plenari li contesto amb més seguretat, evidentment però sí que ha de constar a dintre de l'expedient eh, referent a la planta de compostatge si hi ha una previsió dintre dels pressupostos de la Generalitat, m'imagino que és en referència a la intervenció de l'ana Graviel eh, sí que quan van, van venir els representants de l'ACA per manifestar la voluntat d'implantar cellent i concretament a, a la zona on es va indicar a prop de Cabrianes la planta de compostatge aquesta previsió segueix en marxa no ens han indicat el contrari i les previsions i les manifestacions que es van fer en el Consell de Medi Ambient i també amb les reunions que han tingut amb els regidors de l'oposició, són els que de moment en tenim constància i són els reals i els que realment en tiraran en marxa suposo a partir de l'any que ve i m'imagino que si volen fer qualsevol actuació per la planta de compostatge ho han de preveure en el pressupost i així ho han indicat no sé si indicar en el pressupost també diu exactament on s'implantarà definitivament però a ja dir que ens ho, ens, ens ho podem mirar eh, com està indicat en aquest pressupost i si allà indica exactament la situació real de com quedarà definitivament aquesta planta de compostatge. Eh, referent al tema de les runes als camins de Sallent, doncs, com que de camins en tenim molts, jo agrairia en tot cas que ens diguin quins són aquests camins, com a mínim els que hi han més runes i s'ha detectat aquesta irregularitat, doncs, per començar doncs, amb aquesta setmana i les que conseqüents en el pròxim ple contestar-li, intentar no només contestar-li sinó que ja ha manifestat la seva queixa al respecte intentar donar solucions a aquesta aquest el fet que s'està donant amb aquests camins. Jo li agraeixo que ens ho comuniqui, que ens ho faci saber en el plenari perquè així nosaltres doncs, a partir d'allà ens posem en marxa per veure exactament què és el que s'està fent i també li agraeixo que si pot ser ens, ens concreti quins són els camins per poder fer les visites una miqueta amb més, amb més prioritats gràcies el senyor Jordi Quadros a de la plaça Santa Maria uh, sí, hola, molt bona nit a tothom uh, fent referència a la pregunta que ha fet el senyor Manol Vens del tema de les arbres de la plaça Santa Maria si no recordo malament, vaig dir que en eh, un, un plenari anteriorment el cost era molt elevat, vaig dir que va, se'n anava cap als 5.000-6.000 euros. A partir d'aquí es va començar a negociar cop amb l'empresa que, que porta el tema de gestió de jardins i tot això. S'ha re, renegociat i s'ha fet un pressupost nou d'això fent el mínim per poder esporgar els arbres i el cost ha sigut d'uns doncs, 670-700 euros. Gràcies. Senyora Ana Fernández, voltem a la convocatòria de Medi Ambient. Sí, hola, bona, bona nit a tothom. Respecte a la convocatòria de Medi Ambient, aquesta queixa se'ns va manifestar ja a les informatives i vam revisar el, el reenvio de correus i a nosaltres ens donava per fet, en tot cas podíem revisar el compte de correu i també pues, agafem, agafem ja li la, la seva petició per enviar-li per paper que no hi ha cap problema de fer-ho, però en tot cas a nosaltres no ens donava cap mena d'error però bueno, per la propera no tenim cap inconvenient d'enviar-ho. I també voldria contestar a la senyora Anna Graviel respecte al ROM, que si és cert manifestar que aquí al plenari que, bueno, que a partir de que acabéssim del POM eh, iniciaríem el ROM però ho tinc en compte i ho tinc present però justament fa com 10 dies que hem acabat i penso que podria, aquestes dates no són les idònies però bon començarem al mes de gener eh, començarem a treballar-ne el ROM. I respecte a, si ens creiem o no ens creiem la participació, suposo que això és un una cosa, aquesta hem parlat moltes vegades, des de Compargència i que creiem la participació, poder-la creiem d'una manera diferent que la CUP, però per això també som diferents, però sí ens creiem la participació. Només això, gràcies. Bé, en cas, el tema de la, de, la, de la telefonia mòbil i la sentència segona que es va donar compte en el ple passat, eh, ho informarem en el proper ple. Bé, en tot cas, acabar l'hora del dia eh, afegint-nos eh, a la, la crida que ha fet la senyora Anna Gabriel que el dia 13 hi ha doncs, eh, un procés eh, de consulta popular, que hi ha hagut molta gent implicada en les diferents comissions, evidentment des de l'Ajuntament, que va ser, vam aprovar una moció de donar suport a l'anterior ple però que ha molta gent d'aquí a la nostra població que hi ha estat treballant i hem esmerçat esforços per poder doncs, facilitar aquesta consulta que es farà a 170 municipis. També dic que demà dissabte hi ha un acte de cluenda doncs, de la campanya, en el qual també voldríem que hi hagués el màxim amb participació possible, que hi ha persones de fora de Catalunya que ens venen de fora del Principat que ens venen a visitar i que, doncs, que també hi volem participar-hi. Evidentment, des de l'Ajuntament, agrair l'esforç que s'ha fet per part de tanta gent que hi ha estat treballant, perquè en definitiva és, també va haver-hi una moció en aquí, però també la feina l'ha fet doncs, totes aquestes persones amb les diferents comissions que s'hi ha estat treballant. I no cal dir que fer una crida el dia 13, que és el dia important, doncs, que hi hagi el màxim de participació possible, perquè en definitiva aquesta consulta es fa per això, perquè la gent tingui l'oportunitat de participar d'una manera directa, sense cap més valoració com s'hagi pogut fer però d'una manera directa sobre una qüestió molt concreta i molt determinada evidentment que tothom pugui manifestar la seva opinió. I res més doncs en tot cas donem per acabat el ple de la corporació i si el, del públic assistent hi ha hagut alguna intervenció No? Doncs moltes gràcies bona nit i en tot cas Gràcies sí. eh,